E buhurere radiallahu anhu të regon, të dërguarin në Allahut a.s. e pyetën, cila është vepra më e mirë, a ju përgjigjë, besimin në Allahut dhe në të dërguarin e ti Muhammedin a.s. e pyetën prapë, po pas taj qfarë, a ju përgjigjë, lufta për qërshtjën e Allahut, folë si pyet i prapë, po pas taj qfarë, a ju përgjigjë, haqji i pranuar nga Allahu. Trasmeton imam Buhariu Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com